Осман огли поклав руку на Георгієве плече. Здається, саме так кладе на плече синові руку батька, подумав Георгій, який ціле життя був обділений батьківським теплом. Синку, прохрипів Османов, і Георгій здригнувся. Так його давно ніхто не називав. Липинський вдивлявся в старечі риси обличчя. У водянистих очах Османова він побачив щось таке, від чого в нього в грудях розлилося тепло. «Я не маю часу говорити з тобою, синку», – сказав Османогли. «Коли ти на своєму кіпському рахунку побачиш семизначну суму, не лякайся. Все чисто. Ти сам знаєш, як розпорядитися грішми, хоча гроші в нашій справі не головне». Старий хотів іще щось сказати, однак до нього підійшли двоє молодиків і стали поміж ним і Георгієм. Липинський обурився, як вони сміють влазити в їхню бесіду, однак Османов сумно посміхнувшись, махнув рукою. «Прощавай!» Від цих слів у Георгія пробігли мурашки поза шкірою. Саме так прощаються назавжди. Липинський подивився на старого «А той?» Кинув на Георгія той самий батьківський погляд і поволі, немов старий качур, поплентався, перевалюючись з ноги на ногу по коридору. Його підтримували попід руки два здоровані. І що це значить? Звідкиля Осман Огли знає про Георгієв рахунок на Кіпрі? Це шантаж чи підкуп? Шантажують не так. Кладучи гроші на рахунок, хочуть скомпроментувати або підкупити це гроші за те, щоб я перейшов до більшості? Не схоже. Надто багато. До того ж, до мене вже підходив Денис. Навряд вони підкупили мене через старого Османова. Ні. Османогли – не того польоту птиця. Що це все означає? Липинський зайшов у зал засідань. Сідаючи на своє місце, він розгублено озирнувся, бо інструктивно відчував на собі погляди колег. Георгій вирішив взяти себе в руки. Протягом цього засідання він дисципліновано натискав на кнопки, як вся фракція. Тим часом зал вирував. У принципі, хороша ідея щодо більшості була цілковито скомпрометована тим, що втілена була нечесна. Взагалі, якщо розібратися по суті, то... Перша причина обурення народу проти влади лежить не в тому, що народу погано живеться. Народ терплячий, він навчений терпіти, просто стало гидко, що держава побудована на брехні. «Щирий українець» ніколи не є щирим. Уже в самому словосполученні «щирий українець» затаєна нещирість, оскільки воно не означає те, що здається на перший погляд. У цьому словосполученні слово «щирий» означає «справжній», а справжній українець ніколи не є щирим. Це також синдром дикого поля. В дикому полі щирим бути вкрай небезпечно. У дикому полі виживає той, хто дбає тільки про себе. Слово має Георгій Липинський. Приготуватись Петру Симоненку. Георгій здригнувся, він нахилився до мікрофону і сказав. Передаю слово Іванові Кащуку. Той отетеріло подивився на Георгія, проте швидко опанував себе і полився дощ красномовного обвинувачення проти гнилої більшості. Кащук діяв як щирий українець, горив нещиро, бо більшість виявилася не зовсім гнилою, а зовсім навпаки бадьорою і живучою, вдало застосувавши принцип «дикого поля» може порадити опозиційному рухові діяти також за принципом Дикого поля – підступно нападати зненацька, бездогано влучаючи в ціль. У козацькому фольклорі є так багато фантастичних оповідей про козаків-характерників, які руками ловлять кулі, які мають такі чарівні зерцадла, що посилають гарматні ядра ворогів на них самих – про шаблюки, які самі рубають ворога, поки козаки сплять, про здатність козаків бути невидимими, і це не дивно. Те, що виробляли ті обідранці на полі бою, інакше як фантастику назвати не можна. Обідранці-козаки – це воїни суперкласу, їм під силу було неможливе здобути перемогу в безвихідній ситуації. Щирий, читай справжній, український президент повинен бути характерником і бездоганно володіти тактикою Дикого поля, діяти несподівано і блискавично влучати в ціль. Це одна з умов виживання Української держави. Георгій продовжував уважно слухати виступи, хоча те, що діялося, його вже не зачіпало. Ось виступив Йосип Вінченко. Його класичною фразою «Було так, як має бути». Ця фраза суто українська, а ще кажуть, що українська мова не лаконічна. Лаконічна вона, тільки вона стала розвиватися не тим шляхом, не та я має бути. Їй нав'язали стилістику і синтаксис російської мови, мови важких книжних конструкцій. А пішла б вона своїм шляхом, усе було б інакше». Колись Георгієва мама казала, українська народна мова багатьма синтаксичними конструкціями є більш європейською, аніж російська. Так, наприклад, у мовознавстві вважається чисто британською конструкція «Сьогодні гарна погода». Чи не так? А в народній мові українців є така ж сама конструкція. Нині на дворі ловко ге?